أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنها هؤلاء يحبون العازلة وَيَذَرُونَ وَرَانَا أَهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا <تصفيق> دی ایتنو کے <clears throat> جل جلال حضور نور کے آورت کے پدگا احل مککو باندې و ده خبر کې چیدی د دنیا سره محبت ساتی سپیکر لگو دا راجیخ کو اللہ چیدی آیات مشرکانو کی دی دیم کول آغد آده چپ باراد یهودو که ده زکت دی صورت کې دو کولا آغاز کرشیوی ده چدا صورت مکی ده و کمدنی ده نو ده کی اختلاف آغاز شتا ده نو چکم راجح کول ده مکی چې سووک ته مکی وي نو د داخللی م کوو باره کې دی چېوکته مدننی وي نغ وایي دا داخلې کتاب وباره کې دی او دا دواړه پررکې کار شي الله پرم دا خلک چې د محبت سااتي د اجلې سره اجلان ته شي دنیام اغه نغد ده او مخ کې دا وجلته سره د اخرت روست ده ندی وځي دنیا ته آج لوي او بیا له پورمل محبت نڅه تمام مخ کې یو قسم د دنیا له یو محبت ته او یو پکه سب کې دو صورت دي یو زاد چې سړی دنیا لپاره ترجیح ورګي کسب دو شکل دي نو محبت زله کې خو غو بهر ها لغت درست نه ده زکه چې محبت دې کین نو حب ک شي یمي و یس نو ستا یو شی سره محبت بیا تاړون كونکي او چې دنیا محبت پروتي ناغي سره بیا د اخرت محبت نجميږي دنیا به با هر حال خلاسیت امنیشت خدا سی بایی لکسن چی کشتی پا بو بانی روانه بس دنیا محبت زلط تر عطلل دا سی لکه کشتی د چی دن نو بس د کشتی بیا د حال چې بچه تا زی ویخ تا نو کزلط د دنیا محبت تر راغی نو بیا با آخرت غر کی من با اخرت بیا غر کی او و غبا تبا کی نو محبت هم سینه ده قسم سید خو قسم کې بیا ترجیح ور کول دنیا ته مزدی قضا شي خو د پټی کار قضا نشي مزدی قضا شي خو بټای دي قضا نشي مزدی قضا شي خو بوجه دي نیمګړی پات دي نشي مترو ډکه دي شي نو دې ته ترجیح وای نو ترجم بهر حال نقصانی ده نو کسب کول په داسه انداز باندي چې انساناخرت له په دنیا بهندې ترجی ورکې نو دا کمیاببی ده خبره هم الله نو کوشش دا کول چې د دنیا کار پاتې شي خو د اخرت کار پاتې نه او دا کم زی د که تبلی والله په دغه ان راله بیا به تبلیغ نه پاتې کېږي مدرس والا ک جهاد والا, والا کاري او با والا آخررت د ترجی ورکې نو بیا به د اخیرت کارونه. نه پاتې ک خ دا لنو کسته چې انسان دنیا له ترجی ورکې. الله پر دي محبت کو یقی نن د دنیا سره نه د محبت هغه سمارا او نوقصاندي. الله و وجه دا شو چې ضرونه اودي پریددي ه هم شاته خپل یو من سختیله یو درنه ورځ یو نهاد ی ملکییاد د ور د قیمت. او ترانه وت په دیوه سی باغی کې ډېر لوي سخصه hazardous نه دي او ډېر سخصه مشکلتو نه دي او ډېر حسابو نه دي او ډېر لوي کیسې دی باخرهت کې دنیا لري په تیوار سره سپکدک عمره والي نال ته چې زړې لړشې د قیامت رس کې څه دیر کې نو به مونږ دنیا کې رځ یا د ځې سییسې راړی دهکان نه هم یو مییرونه لمیل بهو الله ع ت یا به و مونږ رضې رالی ده یو من بعض وم یا د رې سیست درې انټ نوغ رض پاعتبار د وقعته باندیم درنه د اوږده د انتاع نهشته پاعتبار د عذاابو باندې هم درنه دا د سزاګانو باندې نو درنا الله شاته پردي ونه و هم اودي پردي شاته خپل یو من سقيله یو من شدي د ره سخته ور نحنو خلقناهم نه هم د ا سره خلقناهم المون پیدا کړي ټول د ادم علی السلام نه پیدا دي الله جلال جلاله ادم علی السلام پیدا کړ د ښټه نه ټول الله تعالی پیدا کړی دی الله جل جلاله ادم علی السلام ملاوسه تا هغه پیدا کړی بارایراس پخپل لا سره خلق تو بيدی دی دریشته ما تیر شو او نور انسانا بی هغه کی الله جل جلاله پیټینګ د څه کړه د نسل در نسل بل واسطه هغه د یو بل نه پیدا کی کی او نسلونه روان دي نسب بذات او سب بل واسطه निजाम الله ګرزول د زوجیت مذکر او مؤنثی ګرزول دی بس هغه سیر روان دي خلق پیدا کی نلله انه خلقنا من پیدا کړی دي انسانان ټول الله پیدا کړی دي وشددنا عسرهم وشددنا عوم مضبوط کړی دي یو بل سرم تړلې دي اسرهم مفاصلهم و اعضاءهم د دې هغه جوړونه ود دې هغه الله په پټي پیدا کړی دی آسان رغونه پیدا کړی دی یو بل سره تړلې شوې دي انتهای محکمه طریقې سره چې د الله نه علاوه داسې سکول نشي دا د الله تعالی نظام اثر اصل کې لغت کې ویل کېږي شد او ربطا اسرا کې دي نو ته وي تړلو تا اوغه شيته اثر ویللی کېږي چې کم مضبوط کړ شي او تړلی شي مضبوط کړ شي لکه اندامونه شو یو بل <سؤال> سره تړلی شوي پټی پ اللهې جولی دي وې پ الله جولی دي څنګه چې پرسوو ی شي مضبوط تړلی شوي دغه ررنګې د خپې د لاونه د چمړی د اندامونه یو مستحم نظام سره الله ی بل سره تړلی الله د خل پقا پهوا ک فه تصویه ای دا برابر کلی ده اندامونا لسونو تاو گوره یو انتظام سره پوزی ته وګوره خلی ته وګوره خپو تاو گوره یو مستقل تصویه ای کلی دا برابر کلی ده یو بل سرا اللہ جلال جلال نهو تلی الله دی اللہوی پیدا کلی دی په پر باندې بانی کو پر بی قبر ده داځته چې د مخلوق نه خدای نه د اخلاصي او پیغمبر دین نه د اخلاصي ونه سوق د اخلاصي دین نشي خبره ده الله angle بچیو بیا نه او دا د دین نړول او پاغه باندې کوپر کول نه چې خدای تنه د اخلاصي او مخلوق د مخلوق اخلاصي دي نشي انسان عجيبه شی الله تعالی په ځکه نه شکر او تلل الانسانو ما اکفره نو پر مع چې مونږ مضبوط کړیدي د جوړونه د و ا ش شئنا او هر کله چې غواړو مونږه د د حالاکل زمونږه اراده شي چې د حالاق نو بددل نه امساله بدل کې پروللو مونږ د دوی پشان په خلقت کې. تبدیلہ په په تبدیله سره نور براولو ممیطيع الله او رسولا چیا بد الله تعالی اطاعت کیده الله تعالی بداری بگی دانه دې چې الله جل جلاله قوت او طاقت یا کمزور الله وي چې مون قلم وګواړو چې دی ختم کو دی په مخ د زمکه نه صفاکو د دې په مقابل کې بنور راول نور مخلوقات پي اگهبد الله تا به داری کہ ادا اللہ دین باندھے بچ لے گی بہ با دین باندھے با عمل کی زمون کا قدرت اللہ تعالی وہ اگر کمزور نہ دے بس دا اللہ تو کولم ارادہ دا, دا. چکل اللہ جل جلالہ وہ دیو شی ارادہ او کی نہ دا ارادہ بس دا وجود دے شی وجود تلاش نو کلم اللہ تبدیلی وڑو نگرانن امتحانن الله تعالی تیم ور گئی هر چاته الله تعالی موقع گئی دنیا کی پیغمبرتا الله تعالی, تعالیٰ په یاد کی تسلیم ور گئی خپل قدرت او خلقتم بیانې خپل طاقتم بیانې ور سره ور سره پیغمبر ل تسلیم ور کی جدا سرانه نه کدی نه فرمانه کی سټم الله هی مونږه ووالو نو نور براولو دی بوز ان هذه الله پرمایې کی نن دا صورت چي ده یک ان انداز صورت چره دا صورت دهر چې په دې کې کوم د انسانې خلقت مسله ذکر شو عذابونو په کې ذکر شو جنت په کې ذکر شوه د جنت نعمتونو په کې ذکر شو ترغيبات په کې ذکر شو هر څه نصیحتونو په کې ذکر شو ایبالتونو په کې ذکر شو الله فرمای ان هاذه تذکرہ دا ضرورت چره دا نصیحت چې ودی کې انسان سوچي او ایبرت واخلی او خپل دنیا م آباد کې خپل اخرت هم آباد کدی یو صورت کې سوچي کې دنیا و اخرت تبادل شي نو فمن شاء سوق چی غواړي نو اتخذ الى ربه سبیلا دې دې اونیسی الله جل جلال ہوتا سبیلن لارہ سوق چې غواړي نیسل د لارې الله تعالی الله تعالی نسی خپل رب ته ورزی نو اتخذ الى ربه سبیلا دې دې اونیسی خپل رب ته ورځ نو لار پس رب اتباع النبي نبی علیہ السلام اسلام اتباع تیرشی ودی یو سره وهاله چې ز الله سره محبت کوم او الله ما سره محبت کوي الله زما ګناون ماب کی ما الله درمه سی پر کې ویلې یو او کار دیوږي کما سره محبت کوي ز الله سره محبت کوم او د ګناون ماب کوم یو کار دیوږي دیو قل ان کنتم تحبون الله فتتبعونی پیغمبر دی ته چې په زما اتباع کې ماب سے روان شه عبادتو کې اخلاقو کې معاملاتو کې بس الله بتا اس طرح محبت کې ہوتا تاسوب الله سره سوګه محبت کې الله پم ګناونه موږ کې معاف کې نلاره الله تم دغه تل را کم چې د نبی له سلام د سنت او د طریقو لار د دین علاوه چې کوم بدعت دي شرکیات دي نورې د ځان خو د سختلار دي هغه الله تعالی ته نه دي دي تل غلطی لاری دی. لار دي لار دغه یو ده و ما تشاؤونا الا ايشا الله رب العالمين الله د انسان مشیت ذکر کو خو د انسان مشیت مربوط کی د انسان خوخه تړي الله تعالی د خپل خو سره او د دې د د تقدیر وای خدا مطلب نه چہ دا اللہ جل جلال اراده ارادت انسان اراده ختمی بلکہ چہ انسان اراده کینو اللہ ورس ارادو کین دا غیر ارادہ نور مضبوطہ کی تے گل دا کور پس دا والے چہ ما تے شو نہ خطاس نہ شی غختے لار نہ سمیو چہ اللہ وڑی ان مطلب دا اتاسو مجبوره ہے دا خبر غلط اللاوی کسو خوالی نو مختار ته ارچه ته الله تلا اختیار ورکل دی نو الله تراب تزیخ پل رب سر ملاوی کی داغم مهمانحانی تزی نو لار دیو نیسی پاللہ وی لار تا سو نزنی جلی چه اللہ دا سراؤو خوالی یعنی تزان لخوخ که اللہ تلا با مستادا اراده جتا لکم خوا که تا سر زیاده نکی اللہ با دا سر اخبال اراده شامل حال کی نو رد تا بور رسی نوته خو نشي را تا رتا ته ګران د خو اختیار اوکا زان لے در وکا ځن له ورکه د رحمان لار ورکه او کې د شیطان لار ورکه چې ځن له دې ورکه الله به د سره خپل اراده او مشیت هي وزیکی نو د الله جل جلاله د دیدار او مهمانهانی د به خبر ده نه طبيعتا د الله نه بغیر نکی کیږي د الله د اراده نه بغیر هیڅ نکیږي نو دکه مطلب د دې چې ته ځان له خوه کوي الله د سره اراده او ځای کی د الله د ارادې نه بغیر خبر ده ان اراده یراده سره خپل او ځای کی نو زکار کی وما ما تشاؤنا او تاسو نشي غوته دغه الله را الا ان یشا الله مگر چې الله د سره غوړي الله د سره خپل اراده او ځای کی زک الامر كله لله حکم د الله چلیږي تزان لغوهه کوي الله عز و جل په حکم یوځک کاربوش ان الله كان عليما حكيما الا ان يشاء الله مگر دا چې وړي الله تعالی دا خبره زکه معامله ټول الله په حکم چلیږي ان الله كان عليما د الله جل جلاله علم والا حكيما او الله جل جلاله حکمت والا نو علم د الله جل جلاله آ کامل سوق مستحق ده هدایت ته سوق مستحق ده گمراهی خبر ده تا ل دواله لاري الله جل جلاله و قول دي علم والے ده الله په مصلحتونو ده عبادوبان حکمت والے ده په خپل پیدائش کې ده خپل حکمت مطابق پیداکول کړي ده خپل حکمت مطابق اندازہ کول کې ده خپل حکمت مطابق شريعت ده حکمت نه ډګ مشیت دې حکمت نه ډکته د الله او کار د حکمت نه خالی نه یو يدخل من يشاء في رحمته او داخلي الله جلال جلاله من اغچا لرا د خپل بندگان نه شاو او چې وګواړي په رحمته یې پر رحمت خپل کی توفيق د ایمان وتور کی او توفیق دې نیکو عمل و او ظالمینا او چې کم ظالمان دي په خپل نفسونه ظلم کړي دي په کفر سره وګوناو نو سره په پرمانو سره ځان ل غلطي دې زنا د غلا د ډاکی لارې خوخولو سره په خپل ځان ظلم کړي دي او زیاتۍ کړي دي نو الله بے پخپل عادل ثروت عذاب ور کی ان دلهم تیار کړی دی اغی د پر عذابن الیم عذاب دردناک نو عز جنت د الله په فضل سره دی او عذاب د الله په عادل سره خبر هردا انده الله عادل انسان ته اوسله زیاتیو کی کی سزا وله ور کی او یو سره اعمالو کی ستړي کی ندره کته پره کیند ته جنت کی ځان لا کور جوړ کو او الله پخفل فضل ثور کی جنت ورگی نو چې څوک مستحق د رحمت دی الله خپل رحمت کی داخل کی پخفل فضل سرا او چې کم ظالمان دی نو هی ته الله عذاب ورگی پخفل عادل سرا دا غي د پر الله جل جلاله عذاب تیار کړ نو ګور عجیب خبر آتا څوک راي الله پرمن چې والظالمین عادلهم غزا بیچاره تیار کړی ظالمان الله نو ب زلم نه سره زانساتی عذاب د ظالم د پره تیار دی که ظلم په خپل نفس کې پکوور سره او کپو ګناه سره او کپو بل سره پس سره په زیاتی سره او قدمل مال په خوړو سره او په هر زره و چې ظلم نو الله تعالی عذاب د چاله پر تیار کړی ظالم د پر بزن د ظلم نه اوس آتا الله با دی دا عذاب نو سا دی او پر رحمت کې با کې داخل دی ان هَا أُولَائِيَ كِنَا دَا خَلَقْ جِدِي يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ دِي مُحَبَّتْ كَي دُنِيَا سَرَا دُنِيَا تَلْوَارْ گَنْدِ وَيَذَرُونَ لادي پردي ورا او همشا تخپل یو منسبیله یو ور سخته یو ورده نه نو خللم قنا هملهوي ددنا الله موږ مضب کړېدي سره هممن داونه د و دا اوپانغوه کې شنا الله چېمونږواړوبددلنا امساالله هم بدله کې برول د امساالله هم نور پشان دد تبددي لا په بدلهلو تذکیراتون نسیحتی فمن شاہ سوک چه غوالی رب نو اتخذا دیدی و نیسی الہ ربی رب پلتا سبیل اللہر دیدتی باد پیغمبر وما تشاؤناو تا سنش غوخت دا غلار اللہ ایشا اللہ مگردا چه غوالی اللہ تعالی ان اللہ یکینا اللہ تعالی کان علیمن حکیم اد علم والا او حکمت والا یدخلوا داخل الله تعالی منا چالرا یشاو چې والد بندگان خپلونه فی رحمته داخله پر رحمت خپل کی د توفیق د ایمان او د عمل ورګی و ظالمین او ظالمان چدی عادلهم تیار کړل دی الله تعالی تلرا عذابن الیما عذاب دردناک احمد اللہ <سؤال> رب العالمین والسلام و رسول و محمد و صحبی جمعید اللہ مہدین و عدی بنا و جلالا اللہ مزید نبی جنب امان و جلالا اللہ حلیب و عزیز یا اللہ رزی شہی ظلم و عزیبون و مصادی کریم احباہہم نشای دخول ارت و فکر نسید باغیبان و مرغان یا اللہ رحم و کرو